на Лея от социалните мрежи, нинят герой танцува чардащ с миналото. Yeah. Хайде да поговорим малко за това минало през фактите и през контекста. Много вечер. Аз мисля, че това начинът да го смагаваме миналото, да контактуваме с нея. Единят начин е, начинят който да. В това време има педагогични ситуации в обществата, например сегашната ситуация в обществото, в на се наричаме педагогични, правя впечатление, че обществото чете научава да работи. Само казвам като следство за това, че има голям интерес към подобни теми, обаче какъв интерес към тези теми? По-скоро е в една масово-среднена представа. И това е медийната представа. Медийната представа за историята измества нашата гилдия, но измести и писателите. Да, например, на времето излезе, не мога да се спомня името, в което е един роман, който искав, Yeah. Oh yeah. What като свидетел за зедния път на Спасител. За едните поколения, но те не останал в паметта с на си смърт, колкото като събирач на спомени. Понякога е важно, да момент не само, че за девичарите и за проститутите също има място, Това не е без значение и това какво се събира, какво търсят метаи, особено въвремя, листи, в време, така като близки и ближни от всички страни заради събирачи на земляне. Колкото и да е парадоксално, понякога събирането е не на дълго, а додари съхраняване, времено управление на ресурси, което е полза ползват изначалните епитуляри и на техните наследници. Пласти, от пастирите на активната история. Пред те продължават не само да работят в този странин вкус, но да покриват всички опити на официалната история за се да нещата с последните си думи. Защото надават поговор, дават да се гласове, които науката са на с високата си порядъчност не чува и не допуска на, на равно обяснение. За тяхното значение свидетелства да дневник 1. Фараг. Вчера. Thank Симитарства си служи безпроблемно и изобщо не се питаме преди да тези трудни от Според речници, симитарства са промежията, както и последните препятствие за преминаване на възможността живот. Но Това по начин, по който на финала да вземе критична дистанция, приликам на мястото и ролята на психонизма, този процес на израстване и на да е и на съпренабъденост. Името на неговото продължение настъпва не заради преотимане на латентна притежаване и на еврейска идентичност, а заради изграждането и поддържането на лична и колективна идентичност, която съдбата на евреите, някаква степен и праза на всяки съседи и други, не Много пъти четени научаваме все повече и повече за хобо господа. Но само, но... I um. Es Са хора, живеещи с усата за безстрашност. За които собствените. че към взятъчно нас и се крият за други предписания. Защо Силва Балканства и Моист Абрам се съхраняват или събират емко За нея, агента на службите, те са като досиета, с които може да държиш които те е И често пъти, такива са потулните мотиви на фарсейщина. За него те са средства да върне живота си. А какво ще върне байт Моис, са като на дълни MBC 뉴스 김성현입니다. Какво ни са еврейите? По един или друг случай, да има да марш и какво да бъде както да бъде отбавязан дени, в който съдък отбавязва загинамето в холос. Аз ще дам думата разпочваме. помисли миналата е година я не спомена за книгата на Румен Абрамос, но след това е едно изключително бутонно а, издание, изследване на Румен Брамос и на професор <coughs> на Точно тези документи, които разказват, това и е. не разказват, а Слученото се в Батерска Македония, Валоморска Тракия и Киева. Едно изследване, е много сериозно голямо, което е по-скоро важно за историците. Защото малци на хората ще е пройно да четат една такова изследване. за да тия силия която точно беше на границата на муката и личното преживяване. Но сегашния роман Мария е именно това, което може да прочетат всички хора, да се развълнуват и да разберат това, което продължава да бъде табу в нашето общество вече. Още нещо, понеже горяма тук, мога да говори за кино, от моя гледна точка самата книга е един почти готов сценарий да Но, за играме кафина. Но, говорят за филмите, искам да кажа нещо друго, че за жалост, първо, подобна книга като съберача на. Время по темата при нас в България, защото ако се послухават много малки изключения, защото се проследят книгите и филмите. Там винаги има нещо спестено, нещо неказано. казано и е един огромен парадокс за разлика от Европейското, световното фило литературата. А това е а, че примерно преди 25 години. Спасителът на българските евреи беше подрежиско. А сега спасителът на българските евреи е цар Борис III. Е, и човек. Да. и въ... да. А никъде ги няма хората. Никъде ги няма личните истории. Това, което наистина е направила нея. И понеже така, тук виждаме и млади хора, и по-бръзни, които може да се спомнят, че има такива филми, които са спечелили Оскари, европейски награди, Сезари, Набаска и така нататък, които се занимават изключително с човешките истории от едната и от другата страна. И те не са положителни или отрицателни герои, а те са едни сложни съди в едно сложно време. Вие вече говорихте за кабаре и за. дават знак какво е нацизъм и какво е на един изключителен интелектуалец, какъвто е Лукинули Схонки, залезът на боговете, за жалост, не от масовата публика в България, той е направен в 1969 година. Но ще припомня и един друг, който на пръв поглед невероятно очезарен и прекрасен филм, а всичко беше казано там, пак са същите тези много на Бенини, който са Оскар, Оскар за, за странен филм, Животът е прекрасен. И вътре, в, между тези крайности, искам да вмъкне и филми, като Списъкът на Шиндър, Изборът на Софи, Градината на Финци, Кунтини, много, да бъде... е да? да. много, много могат да бъдат... Пиенистът. Пиенистът. Много могат да бъдат избръни, не е възможно и за това е страшно тъжно и жалко, че в България тази тема в киното е в огромната си част изключително, изключително политически уречтована. И а, може би за много от вас, а, много от вас може би не знаят, но няма. дори направени от авторитетни и качествени творци, и като сценарии, и като а, кино. Но самият факт, че в 22 век се появи този филм, когато модерният човек гледа по друг начин на света, и за доброто, и за лошото, и за историята, се появи. Тези подробности. Само ще кажа един факт, че говоря за нададените. Само ще кажа един факт, че а, в конкурса на Българската национална телевизия за исторически сериали, той се класира на четвърто място, но вместа всички с личното попечителство на правителството. Няма да коментирам фактите който има търпението да го гледа, може би го е гледала. Но, да, но искам и нещо друго да кажа, защото Ириана ще ми извини за още две минути, че за съжаление тази тема, тази тема остава по някакъв начин табу и в българските медии. И остава само историята за спасяване. Защото наистина това, което се е случило тогава, което аз да знам от моите близки, от приятели, знам какво са преживели хората и колко са им помогнали, но честното отношение да се каже, че в крайна сметка а, за спасението. Църка, и на видни интелектуалци, и на обикновените хора. Но не бива в никакъв случай да се скриват и унижението, и ограбването. А темата за Бардърска Македония, за беломорска тракия и пирот, а, в никакъв случай не трябва и не е редно за нас самите, говоря в случай, да остава отминатно и да се счита, че когато тя се повдига, едва ли това е една а, тежка българска антипропаганда. Това, а, както се казва, не ми прави чест. И в този смисъл ще мъкна и ни думи, Соломон да ми прости, защото това беше негова теза и е негова теза в много наши разговори. В крайна сметка, така, скриването за параграфите на тогавашните закони и че нищо не е могло да се направи, всъщност а, е срещу, а, българ, срещу българите, срещу хората, които са намирали начин да помогнат. И ще заключа с а, думите, които каза и Митхоновков, цитирайки нашия отличен Андреяни тази тема не е проблем на вредите. Тя е проблем на вредите. Благодаря. Благодаря. Благодаря. Ще бъде се на и Тази както и на планирана книга, така и така ни в различни студияни. Да. Аз обаче ще стана права, ако ми разрешите, и ще го направя от уважение и благодарност към всички присъстващи тук. И трябва да кажа, че за мен е голяма привилегия и, е, м и, и голямо удовлетворение Uh, този текст, който написах, тази книга, да се разисква в такава елитна среда. Uh, и аз се чувствам страшно полъскама, uh, че тази книга може да събере тук действително един uh, изключително елитен uh, кръг, не от познавачи на темата, изобщо от... Uh, от хора, от е, литературоведи, като Митко, като моя приятел Яни Милчаков, който представи предишната ми книга, е, като е, такива историци, като Николай, е, виждам и други, тук Албена виждам... И а, също се запознах с този великолепен ваш текст, който ще ви помоля да ми дадете като личен подарък, защото... <ръква> <ръква> Благодаря ви, да. Просто, за да си го чета. А, аз бих искала да получа като личен подарък и текста на Митко, но но той не го е написал. Може би някой път ще го напише. А, на Мои приятели, високо уважавани, на, действително е на една елитна среда, на тези прекрасни мои приятели от Скопия, които дойдоха в този ужасен дъжд от, а, а, нали, по един не особено хубав път, просто за да присъства тук. А, моля ви се един аплауз за тях. А, и благодарение на които трябва да ви кажа, че аз стигнах до тази тема, защото аз съм била малко така като наблюдател, докато не се запознах с някоя, с, не видях конкретиката в този музей на холокоста. Една малка скоба, една част от моето семейство е от Скопия, така че просто... Тази причина имам и лична причина за това нещо, както и на мои приятелки, които, виртуални приятелки, които аз срещам сега, които дойдоха от Холандия, от Израел, и, за да присъстват а, на това събиране. И аз наистина ви благодаря всички за това, че просто. А, вие ме поставихте в привилегията да разискваме това нещо в една действително елитна среда, която не винаги а, и не всеки автор има а, такава привилегия. След всичко което се каза тук, аз само а, мога да бъда щастлива ако вие прочетете а, този текст, а, в който наистина аз се опитах да мина отвъд клишетата, защото тази тема е толкова богато описана. Върху нея има такива шедьоври и продължават да се правят такива шедьоври, че човек действително трябва да има малко нахалство, което изглежда, се пак притежавам в някаква малка степен, за да посегне точно към този сюжет. И още повече Митко, като той е един такъв литературен доктор и вижда тия неща като на Ренген, който наистина този сюжет аз исках да лиша от всякаква патетика и от всякаква... Uh, как да кажа, от uh, всякаква изкуствена натовареност, даже да не е изкуствена. И затова в, в този текст има и смях, има и сълзи, и, той е и забавен, той е написан от uh, uh, хора, които. И еротика. <laughs> и еротика има, разбира се, да. Uh, <laughs> Има и еротика, разбира се, има много работи, има той е един съвременен сюжет. За мен е това сюжета как едни неподготвени мои съгражданици, съвременници, се сблъскват поневоля с е, тази тема и какво проистича от тази среща. И в край на крещата моят извод, аз няма да ви разказвам сюжета, е оптимистичен, защото аз вярвам в а, а, тая капка, как да кажа, хубава, благородна кръв у всеки, а, която дава възможност на доброто да вземе и на а, добрата перспектива. И всъщност нещата се разместват. Това съм научила все пак, <съща> че в една хубава литература нито добрите се оказват чак толкова добри, нито пък лошите са чак толкова лоши. Нещата винаги са много по-сложни. И е, така, че се опитах и така, като слушам какво казват, може би до някъде съм успяла да мина отвъд клишетата на темата, която е, наистина не само е много задължаваща, но е, и страхотно експлуатирана в която има е, безспорни шедьоври. Е, е, така, че това е така моят малък принос към този сюжет, е, е, който аз мятам, че така срамежливо се избягва в българската литература и в българската книжнина, а, поради това, че се смята, че има някаква неделикатност в него, някаква недоизказаност, и поради това, че в обществото пък няма и консенсус какво точно се е случило. Дали е. Uh, било точно това или е било точно това. Но независимо от тази липса на консенсус, тъй като uh, ако има така 6 милиона загинат или това са 6 милиона съдби, за всяка тази цифра има по един uh, човешки живот, който вероятно заслужава да бъде описан. Uh, и може би ако продължаваме с такова темпо, може би ще достигнем до 6 милиона uh, твърби. Но въпреки че няма а, консенсус а, по темата в, а, не само у нас, но и на други места, това не пречи хората да правят, а, а, а, да, да изказват свои идеи, най-вече чрез средствата на а, фикцията. Но фикцията на тази тема никога не е чиста фикция, защото там просто човек е задължен да се съобразява с... А, много точното спазване на историческите факти я аз съм се опитала и не случайно преди това написах тази документална книга. Между впрочем ще си призная сега нещо така, защото сме в кръг на приятели. Аз отдавна имах желание да напиша фикционална книга, но не се чувствах много добре подготвена по темата и започнах да изследвам и така се появи всъщност тази документалната книга. Почнах да събирам тези данни. Те пък някакси така ме потикнаха да напиша а, едни исторически есета върху тази тема. И едва след написването на това нещо, и едва след като така вече имаше този материал, а, който свърши по мое мнение някаква работа. Защото все пак даде едно Друго, извън чисто историческата трактовка, за която страшно много спомогнаха и Николай и Поп Петров, и Румен Наврамов, и Надя Данова, и други историци, и Албена, която тук присъства. Просто нещата наистина да се изяснат в тяхната голямо многообразие. И чак тогава вече си позволих да напиша тази фикционална книга, в която малка част от този документален материал е изцяло преработен. Не просто, Но тия дневници, например този дневник на момичето, която е секретарка на госпожа Ф. В този дневник, въпреки че той изглежда абсолютно фикционален, няма измислена нито една дума. Той звучи абсурдно, той звучи комично, той звучи саркастично на места, но в него действително няма измислена нито една дума. Там всичко е взето от оригиналните дневници. На Кита Филова, на Богдан Филов от изрезките във вестници. Така че просто, разбира се, това е един фикционален колаж от всичкото това нещо, но аз мога във всеки момент да го защитя. А, така че, още веднъж искрено ви благодаря, че разискваме това в тази среда и. Това не е точно дебат, защото по някакъв начин ние сме е, самишленици, но може би и ще стане, <laughs> може би пък да не сме всички самишленици. Но наистина искам да ви кажа, че се чувствам полъскана и е, така до да употреба тая силна дума щастлива, е, че книгата ми може да бъде разисквана в този формат. и. На такова елитарно ниво. Благодаря ви на всички. и отидох с най-добре чувства при моя стара приятел, което е директор на музея, къща музей Борис Хрисков, за да го подготвим, там, Така се разпределят за ме, по от хора. Слушайки Слуштайки ме, Той ще ни каза, не, не, няма да ви тук. Не ни харесва това, което искате да направите. Не, не. И му показава... Се сега да се правише сега края на 2013 година, темата бува в Кабулък с журналистика, трябваше попълва полното на днес, екипа беше авторитетен, платен беше от Донър Даденауер, но ме да бува за подробности. Когато написах аз темата в for През нищоването на, на трагедията, на вината, на героизма, на съпричастността и безразличието на това време, на, на всичките а, причини те а, да, да съществуват в една или друга пропорция, но винаги заедно. Тоест, цялата тема, тези неща не са отделени едно от друго. А, според мен това. То опитите за пропаганда през тази тема не се случват. Просто това е невъзможно. И от тази гледна точка, прибълг, мислих и за това, което се говори, а, всъщност ние имаме един, според мен, е, прекрасен филм с българско участие, който наистина е на нивото на темата. на Балканите специално. И разбира се, като конкретно на него, тези, бих казал, тежки девиации, които виждахме с пропагандите, напани на определени хора, да изкриват и да, бих казал, да изнасилят темата Фактът, че те първа хората като Лея започват да пишат по тях, показва, че а, ние а, се опитваме или някой се опитва да ни постави а, извън модерния свят. Това е нещо, което според мен е крайно време да прекратим, да, така да се каже, да изсърваме Много а, така, паметно за всички, които присъстваха и всички Тук а, чух наистина много интересни а, виждания и текстове, които са може би най-добряят коментар за а, книгата и за творчеството на него. тема по голяма тема на изкуството, просто а, нещо, да споделя нещо, без да се определя, разбира се, с а, личното ми споделение. Точно. душевност, скрита под ä, германския му обедно. Успехът на, на, на филма «Пианистът» задължи и на това, че доколкото мога да се проставя, защото е от мен устна история, разказана от армитичния и шлялка на са история, и вече тимовата интерпретация, Просто Особено на темата за колко, след което интерпретациите могат да бъдат да изброя само броят на жертвите единствен и никой не би могъл да го да отрече. Сега, ако направим една топография, понеже, жалвам да я кажа, на конкретно сепиното, забелязваме някаква, как да кажа, особена. que você че е да, съм ве ве дълго да гаде, и се да обважавам и възможности се държавам. на Олбана Танева, което е тук сегаси, много разбира се, в литература се появява, за литература, Даде, дадумата, на ръка. А... Аз не съм историк. Много ми е приятно, когато ми кажат историк, защото бивам за похвала, че. Над... Не, не знам дали е повишение. защото, като се каже публична администрация, звучи скучно, а, нещо е бюрократно. Това има изключително силно отношение към темата. А, ако сте чели някога ученическо съчинението, ще бъде до Всъщност ние сами си причиняваме ситуацията, в която се намираме. Един малък кръг хора, кой е с пропаганда, кой е с тщетени намерения, има потушение, но голямото индустство как блезе в тази тема. Всички, които, като гледам, така повечето са народени преди 89-та година, топи са малко с може би, са да учили в училище, да сме учили трябва да почувства нещо. А, не да ви спитат с тест какво искал да каже ябъл в... Е, в е, не, е, в, да. в е, е, е, е. не, не. Не, не. Не, не. Не, не. Не, не. Не, не. Не, имаме нужда да го съпреживая. Не сме нито лоши, нито добри. Всеки път, когато плачем и на кино, и на театър, и четейки книга, сме добри когато La speranza. 20 век в нашата Европа, наша и ние сме не е чужда, Европа е част от нашата история. И има този, това е катастроф на всички. И в нея има и добро и лошо. Моя прочит, ако имам една секунда да кажа на случилото се, не можем да разберем нито това, че евреите в старите предели остават живи, нито това, че евреите в новите предели Защото това е една история. Тези, които правят лошото, така аз разбирам тази история, ако трябва да се с тези буквални клишета, а, са същите и спрямо новите земи, и спрямо старите правителства. Това, което прави българското правителство, не е добро. Тези, които защитават, не са за. това да не ни прави свободни от нея. Ние трябва добре да разбираме кое е било лошото, как се е стигнало до него и че нямате само един Хитлер и всички други просто са потърпевши, а има страшно много участници в много страни на всякакви нива, изключително малки началничета в някакви служби и същевременно има и изключителни интелектуалци, най-обикновени хора, Когато може и тази история да се разкаже и се дава възможност на всеки един човек отново и отново, а по съпричастния начин, чрез художествеността, не патетичния път, но да запали любопитството и чувствителността на всеки един нов човек. Всяко дете за пръв път има момент, когато чува за пепеляшка. И няма нужда да се подиграем на пепеляшка разказване на прикъвния начин. Има човек, който за пръв път ще научи за това, че е имало Холокост и трябва да можем да го разкажем отново и отново така, че да дойде Което изследваме, българите водат за изменето на антисемитизма Прямо, пощо на Румъния и Лългария в страни, които са направили жертви, които са граждани на граните, пъти повече от нашата и до нацика, тематика и да са общност, но съм един от преживелите Холокоста, дете на 5 години и седен от София в Провадия, с който лоши намерения на Министерството, но с много добри последствия спасиха ни от бомбандировките. Да, 25 000 евреи от София, около, спасени. първо да кажа, не съм чел вашата книга, ще я прочета. Така, че по нея няма да взема отношение. Едно още литературно произведение, което госпожа Коен споменава с, с, с няколко думи в Ти вярващото, на сина на Боян Дановски. Пьеса е, с малко мюзикъл, игра на префълнени салони, Германия. Срещна се с мене, защото събирам за Веляна таница една, знаете коя е? героиня българска, не призната много. А, и след това му изпратих тия ваши четири изречения от книгата, да кажем, той не беше доволен. Не беше доволен. <laughs> така, но фактически имаме българско произведение, той търси да се постави на българска сцена, дори да се развия още повече. По повод сериите недадените, не съм кинематографист и не се изказвам по качествата на филма, но от първа до серията, когато Борис умира, всички реплики на главните герои бяха взети от архивите. Аз дори изпреварвах героя, като ги изричах. Документална точност. Така че а, да уважиме поне този труд. И... Съжаляваме много. не мога. Казаното думата, думаво, аз думаво още не трябваше <ръкъм> и уръз. Да аз не коментирам качеството, аз коментирам истинността. А, и, по повод на това, че нали, обществеността е разделена, знам позицията и на госпожа Коян, ролята на правителството по това време, а, няма да цитира, но имайте предвид а, два или три значителни документа, които не биват да се неглижират декларация на Държавния департамент на съединените щати, където се отчита ролята на Борис Трети. Процеса Айхман, заместник от 1981 година, заместник главния прокурор на Израел, се изказва изказ, на и показанията на Айхман, се изказва, а, за, това, за ролята на Борис за спасяване. Декларацията от Напредното народно събрание, а, приета е единодушно, без атака, разбира се, а, където се очита а, невъзможността България да направи а, нещо а, за а, тези а, загинали евреи. И завършвам с моето становище, че България. Съюзник на нацистска Германия по принуда. И когато на 1 марта 1943 подписва договора, тя се явява в един лагер със Съветския съюз и Германия. Благодаря. 114 дни. само отделните факти от нея. Това, че нашето образование е в по-широк план, по-общ план не, не пренася тази добра практика, другаде води до следното. Много често днес може да срещнете будни и умни деца, а, да речем от Американския колеж в или студенти в престижни институти и те могат да ви зададат въпроса, защото по време на комунизма хората са бягали през граница, защо не са се качили на самолета и да заминали? Онзи okay. ден имах разговор с Божана Димитрова, която преподава в, в, в факултета по журналистика и имала недговоразумието или мал шанса да разказва на студенти как за първи път за ОНО, и предаване на разговор с вас а, са тръгнали по улиците на София. студентите е станали и казват, Що сте били толкова глупави? Що не сте си ползвали GSM? Значи, в... ако принесем в по-общ план този сериозен за цялата сложност на проблема, който аз виждам в посока а, да вкараш ли страната си като фронтова държава или не, с всички проистичащи за и против. А, той стои в страни. През всичките години проблемите на Холокоста по тези земи се свеждат. е заслугата за спасяване на българските евреи. Това е което учихме ние като ученици в тази епоха. Това е което учат и сега у които искат да влезат в този час в училище. И контекста на Се качват на самолет на Лудханза, защото може би дядото на пилота е разстрелял някой техен близък. Аз споделям обратния подход. Качвам се на този самолет и комуникирам и с екипажа, и те се да. държат добре с него. И искам да кажа, Мисля, че доколкото всички музеи на хол по света а, с адрес младите хора. А, и цялото изкуство, което правим, искаме да правим, или трябва да правим е с техен адрес, защото иначе за помежду за. Сладака, младите, да към младите някъде го бърга. Слага ми себе си. Сашо, знаеш го много добре. Моля, моля. Аз вас за, за извинявай, че те прикъсвам. Аз само едно нещо ще кажа. Защо просперира Германия? Защото се покара? Мислиш ли, че във всеки германски учебник има много текстове по история? И тук никой не е казал лоша дума. Просто не думата както се говори. Да ще... може... да. А, ще говорят да една да. минути кога ще си Аз мисля, че ще стане в в не, не е крайно времето. Заобичавайте да се с това. Но това, е, което искам да кажа за недадените, е препратката на това, с което започваме. Проблема на недадените, който аз виждаме, че хората, които говорят там, аз се че те говорят думи от архивите, точно едно към едно, но това звучи като същото е изказано в стъклен дом. И това не е само. Да, да Мога ли да добавя само една дума? А, Момент, не, не, не, имам нещо, да, аз искам да отговоря, само от... не да отговоря, защото ние не може да разговаряме, защото просто разговор между глухи, вие ми давате един много ценен съвет, младите хора и така нататък, но моята книга е написана точно за тях и моите герои са едни съвременни млади хора, така че просто е, говориме за нещо, което вие не познавате в този случай. И аз не можах да разбера вашата забележка за това, че коя е другата страна. Вие упрек ли ни оправяте, защото в книгата е точно... Ема да, ма, а, а, разбирам, да. Но, но всъщност ние говорим в така става разнопосочен разговор, защото Опващаме теми, които някакси в този случай се въртат около тази територия, която ние сме се опитали да съберем в по-тесен кръг, тъй като темата е огромна и ние за нея нямаме възможност за една безкрайна конференция. Да, и да, няма как да го направим това нещо. А, и ако не отговарям аз, примерно, на, на тези забележки, исторически препратки, никой от нас, въпреки че тук има историци, които са много по-компетентни, както на господин Бенатов, той е поради липса на време, а не поради липса на аргументи. Просто искам да, това да, да, да кажа, възвели. така че просто да не Мой остане с впечатление, възвели... че ние приемаме тези аргументи. Аз... Категорично не ги приемам, срещу тях има безкрайно много материал. Some group premium. Um the technical shed with the Тата, търни, че те успяват да направят неща, с носивайки документални кадри, и използвайки някой път банални за отрешение образи, да направят нещо, което, което има качеството на изкуство. И защо има качество? C'est Дай, а, да, просто не искам да. Бърсите, О, добре. Може ли? Е, е, е, Разбира се. И много важна тема. <сък> много лично преживяване при години и половина. А, искам да кажа някои думи за българск, българския отговор в света на. и така някаква, не знам защо, такава обич, любов към еврейството въобще, което, нали, чаша малко преше тогава. Се хванах да чета тези неща, които касаеха това време. Документите, правителствените, и не само, и не само, и надолу в нивата, в нивата, надолу, надолу, надолу, до гаричките, до кометствата, до полицейските участъци, до чиновниците, до благодарствените телеграми изпращам след това до правителството, че този цели, този процес е извършен и ви кажа, че им стана лошото, Повръщане ми се а, ужасно. Аз се разболях, наистина, че се три дена. Бях болен и аз не искам да бъда това, което се видя там. А, и мисля, че това е голямата драма и това е голямата трудност, нали да се, да се подходи. даже за документално, за художествено произведение. Значи аз трябва да се запозная с себе си, защото какво ме е къса, какво ме прави да различен от 70, тези, които са били 70 години назад. Нищо това са две поколения назад, баба ми, дядо ми. А, и това е голямата драма, и това е голямо подхвърляне на тази тема, че всъщност не закараните вагони там на лон или къде са били стоварени, с шлеповете нагоре са откарани, а, не тези хора, не че открием костите им там. Ние да и горенето, а това, че ние ще открием себе си там и ще открием това, че ние сме ги пуснали, така. А, какви нададени и какво спасение е просто, ако видите а, тези прости телеграмички на благодарствени изляния, ще се прокръсете, ще се момент няма да искате да сте българи, няма да искате да сте част от това, ще мразите евреите защото те са ви отворили очите за себе, си нали сте си видели черен в огледалото и не, не искат да бъдете това. Това е голямата драма за българското произведение на изкуството. А... Сега, това е, е добрата новина, че всъщност произведението на изкуството е едно огледало на обществото, на мен самия, нали, на личността, която се среща с него. А... Малко може би българина, като наивен такъв човек, ставяки да си каза, това всъщност са, сам аз. но също той не е това. То е една възможност или едно нещо като обратно еко такова. Това е било, което отново седи в тебе и ти затова трябва да внимаваш, нали за да не бъдеш това, ти искаш нещо друго. А, това вече е някакви такива разсъждения по прозидението изкуството, но казваме, че това е полката всъщност на отговор. Затова имаме дадените затова имах държавната. Защото тя иска да изгради фалшивият образ на Българина за него самия, иска да прикрие е, тъмната му страна. По този начин, всъщност тя иска да изкрие от него светлата му страна, която е воинстваща, която е силна, която е, е свобода към стремъща свобода към, към е, любов и към желание да бъде голям човек, а не малко лазещо, е, интересуващо се от леглото пожината на съседа си, нали? защото тя е. Да, проблем, голяма болка е, а, и е много трудно да направиш а, такова откровено произведение, защото всъщност ти трябва да си. Аз това преживях, когато ми пратиха тези документи, разбирате ли, какво не прави различно от това да, да сложа червената лента да бъда а, бранник или да се запиша в някакво такова, за да тия доволност и да изповяда в някакви неща, такива. Списал, аз се видях, да бъда този, да бъде един от тях. Абсолютно се видях вътре аз. Нищо не ме е от това. Единствено от това, че не съм роден това време. Ще искам да щита семейството си, четете с лица, с абсолютното основание нали, за, за това, че защо да се намесвам, какво ме касаят те, ама как няма да отидат. Разбира се, че ще ни пратат. Това е българската страна. Има такава теория, че за да един народ да породи голямо изкуство, трябва да има голяма, голяма, голяма криза. И знаете, в Сърбия, Румъния, около нас не ви се случват нещата. При нас често минават спокойно, тихо, тихо. Няма нищо не се случва. Минават ни е. ние, вие плачем. Но в крайна краща, така се каже, няма батални жертви. Товато нали, не се ражда изкуството. Аз добре, мамо, стара, ще са и решени от голямо изкуство, като сърбите породиха, румъните се породиха и всички, които нали, гимля този живот на 20-те и 21 -20 век. Няма ли един изкуство. Ще имаме, когато застане пред този черен образ там от среща, който ни нали, чака да го обявим какъв е той, а не недавените и а, легендата за така нареченото спасение. Защото тя не някаква институция, Такава, нали, горе, лиди, търки, лиска, си, търки, но долу, ако видите телеграмите, благодарствате, го видите заповедите, ако видите, ако видите, ако видите а, а, как се казва, показанията, следващи си думите просто. Никой сте се не може. Си, но. А, и това е образ на българина. Оставя на страна жертвите, оставя на страна по търпещо, оставена на страна потомците на тези, които нали по някакъв начин са оцелели. Това е картината на българина. Колкото не желая да си. Малко си говоря, да. и искам да чуя какво сте не е от копия. Аз наистина искам да вървя нещата към книгата и с това, което започна, защото може би той се пропуска. Тази лица то е, то е, на това, вътре в книгата, книгата е направена, така че да ни води към една тема, която, а, а, която е тежка, да че е област на Бългина. Аз, между другото, не съм сигурен, че че, че толкова съм днес. Но това е да се. Нали? И води леко, води приятно води удоволствие. Каква е проблема на надаването? Именно този партнер. Дори ако щете проблема е на тези филми, които израдихме посетите. Ани сте изпискат на Шинля. Нали, от края да се кооперирам, да солидаризирам тях точно заради партия. Точно заради всичките тези изхвърляния на емоционално. А, тук няма изхвърляне на емоционално. Има един човек, който е посетил живота си. Един друг човек, който го няма. Който прави всичко възможно този човек. която е така покрита не с храни, с куприла и да те мачка и да те жули. На пътека през е приятно да върваш. И вървайки през тази приятна пътека. Да, в един момент се появява черна флезер. И така неждава зерото черно. Но пътеката е приятно Само да се представя, казвам се, Зема Кеталан, не в <съща> <съща> Да. И а, ще подавам различни курсове по литература в преграде по англизистика и американски, че вийски един от курсовете, които по популярна литература. И само две неща, ще кажа, добрата литература и популярна литература не приялия не били езика. И книгата, която с нощи липичи от Болинош, къде го подаде, напълно отговаря на, на, на, на това правило. И само ще ви кажа също, че тази книга ще почита още ден, и няма да бъде същата книга. Така че ви да помислите за това. Но а, аз искам да кажа нещо друго, което отчастки обобщава всичко, което беше чазвано до тук. А, миналата година, по повод на една конференция Попаднала на а, всичко, което беше написано около честването 70-те се захванах с начина по който се говори за тези проблеми в България от стилистична гледна точка. А, няма да ви запознавам си две седмици в Германия, в една магистрска програма по, за Холокост. Най-интересният въпрос ми беше зададен от един човек от Шилоянка. Въпросът, по който аз предадох цялата история беше и благодаря Олбена, събирането на двата нарадива. Но а, това е до което аз а, стигнах. А, Проблемът всъщност в България се състои в националния наратив, в който младите хора в образованието са свързани чрез налагането на един автобиографичен наратив на героизма. Тоест, въпросът е в това, че нашето образование особено литературното образование в българската литература е ориентиран около създаването и идентифицирането на младите българи с така наречения героичен национален наратив, с който младите хора трябва да се идентифицират. Няма друг наратив. Вижте как са подбрани произведенията от, от българската литература, което а, а, всъщност внушава на а, младите поколения, а, че нямат други роли, освен на герой на жертва. И те нямат междинно положение, в което. Това лечи в начина по който бяха коментирани до голяма степен и текстовете, които се породиха около а, различните конференции миналата година, това ми обяснява на мен и високия процент от който беше отчетен в, а, а, в тази инкета. Когато разговарях с моя германски колега, който не е времен, който води курс по толкова, а, по какъв начин в Германия е преодолял този проблем? И а, всъщност стигнахме до а, проблема за достоинството. Тоест, а, вече автобиографичният наратив на германските поколения след войната е фокусиран върху понятието за достоинство, който е в тяхната конституция. В първото изречение на тяхната конституция. Не знам, наистина нямам точно. Но на мен ми се струва, че това е продуктивният подход. Защото а, това, което а, а, трябва да се, предава, да се предава не са само фактите около депортациите или, или, или провала на едната депортация, а фактите около унижението на хората. И няма значение вече дали това е етническа група, защото това унижение продължа. може да се приложи по всякакъв начин. И, на, и за това. А, аз лично бих препоръчвала книгата на нея. Не, непременно като книга, която третира тази болезнена тема, не е в това въпроса, а, а в начина по който в нея се третира въпроса за достойството на индивида. На а, отделния човек, който не зависи от държавата или от обществото или а, в момента а, а, проверява кандидатурата в които ми се говорим за теснато как обществото е виновно за това или за това. Когато аз стигна до кандидат студентски работи, в които се пише, че отделен индивид трябва да направи това и това, за да може да задържи своето достойство, аз ще знам, че наистина крачката е направена. И аз смятам, че Роман Нелее ще помогне в това отношение. Препоръчам на всички да го препоръча. Чето? Благодаря, господин Захариев. И преди на година направих една група във Facebook, България срещу антисемитизма, тъй като смятам, че а, е неприпустимо в 21 век, а, все още има век, за след като е денял Холокоста. И по тази линия се запознах и с коя И а, искам в момента да чета книгата, тъй като скоро си е вех. И искам да кажа, че приветствам едната книга, тя идва е много-много на време. Има човек, който не съм преживявал тези времена. А, по някакъв начин сега, в 21 век, започвам да се интересувам и извървявам един път, в който все по-задълбочено и по-задълбочено навлизам в темата и се запознавам с различните гледни точки, различните исторически документи. И ми хареса нали, това, което тя направи. За, не само за България, не само за Европа и за цялото човечество. И понеже това не събра тук книгата, искам отново да върна а, за, за, за край на дискусията. Да читам, не отчитам, не понеже мен всичко ме е интересно, не едното послание. Това сериозно и неотговорно се уче, когато имаме представител. И сега се още. Защото този наш проблем да го решаваме. И първо трябва да го разберем. Този наш проблем, какво е. И после да видим дали трябва да го решаваме. И ще ви кажа. И ще ви кажа. някакви последи. примерно, ние нямаме представител какво е тостът отговорен. Все още. Възможността имаме филм на данните, виждаме, че се срещат по различен начин. Тоест, ние като да дълги срещаме различни позитивни трактози по проблема и започваме и да се объркваме. И само обективно, защо аз стремям Gracias.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 Възможно да не е представил. на Да, не е достатъчно за да си да се върне в израелския съюз. Да, да, да, да, да, да, да, да, да, состоит за мной Това е